Частина 9. Станція 11.53. Свій останній ранок на землі Артур був виснажений. Він лежав без сну до самого світанку, а потім впав у непівсонний стан і прокинувся вже пізно вранці, млявий і зневоднений, із пульсуючим головним болем за очима. Апельсиновий сік допоміг би, але заглянувши в холодильник, він побачив, що на дні картонної упаковки залишалося лише на ковток. Чому він не купив більше? Безсоння мучила його вже три ночі поспіль, і втома була такою, що навіть ця дрібниця могла викликати у нього лють. Лють, яку він стримував, глибоко дихаючи і рахуючи до п'яти, заспокоюючись із прохолодним повітрям на обличчі. Він зачинив дверцята холодильника, приготував собі останній сніданок – яєчню бовтанку. Потім прийняв душ, одягнувся, причесався. Вийшов у театр на годину раніше, щоб мати час затриматися з газетою за передостанньою чашкою кави у своєму улюбленому кафе. Всі ці дрібниці, з яких складається ранок життя. Прогнози погоди говорили про наближення снігової бурі, і він відчував її в повітрі у важкості голубовато-сірого ранкового неба. Він уже точно вирішив, коли Ліра знімуть з репертуару, він переїде до Ізраїлю. Ця ідея хвилювала. Він позбудеться своїх зобов'язань і майна та почнеся заново в ті самій країні, де жив його син. Він купить квартиру в пішій доступності від будинку Елізабет і Баттема Тайлера щодня. Схоже, буде сніг. Сказала дівчина в кав'ярні. Артур кивнув продавцю ходогів, який завжди стояв на тому самому розі між готелем і театром. Ходогер засяяв усмішкою. Голуб кружляв біля основи художнього стенду в надії на впалу начинку чи крихти краса сяева, шиї голоба. Він прибув у театр опівдні півдні на нараду, але вона перетворилася на затяжну суперечку і тривала значно довше, ніж очікувалося. Артур намагався зосередитися, але кава не діяла так, як він сподівався. В другій половині дня він ліг на диван у своїй гримерці, сподіваючись відновити сили коротким сном. Але, попри в тому, кімната здавалася задушливою. Думки вирували, зрештою він здався і покинув театр. Ігноруючи нудьгуючих фотографів біля службового входу, які знімали його і вигукували запитання про міранду, він зупинив рукою таксі, що проїжджало. Чи знову він втягнув її у світ таблоїдів, коли вона відвідувала його два тижні тому? Він відчував давні почуття провини. Вона ніколи цього не просила. «Квінвест і спадайна», – сказав він водієві помаранчево-зеленого таксі, і сперся лобом на скло, спостерігаючи за вулицею, що пропливала повз нього. Колись це був один із його районів, але всі знайомі магазини і кафе зникли. Він думав про закусочну біля перехрестя Квінвест і Спадайни, місто, яке він відвідував разом із Кларком, коли їм було по 17. Він не міг точно пригадати, де саме вона була, але зрештою знайшов її трохи східніше, ніж очікував. Через всі ці десятиліття місце залишалося моторошно незмінним. Та ж лінія червоних м'яких кабінок та бурети вздовж усього прилавка, старовинний годинок на стіні. Невже це могла бути та сама офіціантка? Ні, він помилявся, адже жінка років 50, яка подавала йому підгорілу каву, коли йому було 17, не могла залишитися 50-річною. Він задав, як бував тут із Кларком о 3 четвертій 4-й, іноді о 5-й ранку, у той час, що тоді здавався дорослим життям, а тепер у ретроспективі, нагадував сон. Сон тривав лише мить, але мить була яскравою. Обидва відвідували акторські курси. Артур працював офіціантом, поки Кларк проживав невеликий спадок. Насправді, Кларк був чудовим, якщо згадати тепер. Шість футів, два дюйми зросту, худорлявий, з любов'ю до вінтажних костюмів, половина волосся виголена, а друга половина – довга і пофарбована в рожевий, інколи бірузовий чи фіолетовий. Тіні для повіку – святкові дні. Той заворожуючий британський пансіонатський акцент. Артурові принесли сендвіч із сиром на грилі. Він подумав подзвонити Кларку просто для швидкого «Ти ніколи не загадаєшся, звідки я телефоную», але передумав. Йому хотілося подзвонити синові, але в Ізраїлі була четверта ранку. Артур доїв вечерю узяв таксі назад у театр, де ще залишалося трохи часу. Він сів на диван у своїй гримерці та переглянув сценарій. Він знав свої репліки на пам'ять, але мав звичку вивчати також деякі репліки інших, бо любив знати, що буде далі. Але до кінця першої дії хтось постукав у двері. Коли він підвівся, кімната не те щоб закрутилася, але й не була такою стійкою, як мала б бути. Таня прошмигнула повз нього в кімнату. «Ти виглядаєш жахливо», – сказала вона. «Все гаразд?» «Втомився», – відповів Артур. «Знову безсоння». Він поцілував її, і вона вмостилася на одному з диванів. Легкість, яку він відчував щоразу, коли бачив її. Він був зачарований, як завжди, її надмірною молодістю. Вона була трохи більше, ніж удвічі молодша за нього. Її роботою було доглядати за трьома маленькими акторками, які грали дітей короля Ліра. «Ти забув, що мав зустрітися зі мною на сніданок, правда він ляснув себе по голові. «Мені так шкода, сьогодні я трохи розсіяний. Скільки ти чекала?» «Півгодини». «Чому ти мені не подзвонила?» «Сів телефон», – сказала вона. «Все нормально. Можеш загладити провину келихом вина». Це було те, що він у ній обожнював її здатність так легко відпускати образи. «Яке приємне життя», – думав він останнім часом, – «бути жінкою, яка не тримає зла». Він знайшов у холодильнику напівпорожню пляшку червоного, їй подобалося пити його охолодженим, і наливаючи її келих, помітив, що його руки тремтять. Ти справді жахливо виглядаєш, сказала вона, ти точно не хворий, просто втомлений, думаю. Йому подобалося дивитися, як вона п'є вино, як зосереджено вона його смакує. Вона мала ту особливу вдячність за хороші речі, яка з'являється лише у тих, хто виріс без грошей. У тебе ще залишилися ті шоколадки? Знаєш, здається так. Вона посміхнулася йому, як його зігрівала її усмішка, і поставила келих на кавовий столик. Через кілька хвилин риття в шафці біля раковини, вона переможна витягла маленьку золоту коробочку. Він вибрав малиновий трюфель у темному шоколаді. «Що це?» – запитала вона, надкусивши шоколадку, і підняла з кавового столика «Доктор 11», там 1. Випуск 1. Станція 11». «Моя колишня дружина залишила це кілька тижнів тому». «Яка саме?» Він відчув легкий смуток. Хіба це не було ознакою того, що він серйозно збився зі шляху, мати більше, ніж одну колишню дружину? Він не був упевнений, де саме все пішло не так. Перша. Міранда. Якщо чесно, я навіть не знаю, що з ними робити. Ти що, не збираєшся їх залишити? Я не читаю коміксів, сказав Артур. Вона дала мені по два примірники кожного випуску, тож я надіслав інший комплект своєму синові. Ти ж казав, що намагаєшся позбутися речей, так? Саме так, вони чудові, але я не хочу накопичувати більше речей. Здається, я розумію. Таня гортала сторінки. Цікавий сюжет, сказала вона, прочитавши кілька сторінок. Не знаю, відповів він. Як на мене, я ніколи не розумів сенсу всього цього, якщо чесно. Відчув полегшення, визнавши це вперше за всі ці роки. Особливо цього підмор'я. Усі ці люди у стані невизначеності змовляються заради чого. Мені подобається, сказала Таня. Малюнки чудові, правда? Вона любила малювати більше, ніж писати діалоги. Він тільки зараз це пригадав. Колись він відчинив двері до студії Міранди і кілька хвилин спостерігав, як вона працює, перш ніж вона його помітила. Лінії її шиї, коли вона схилялася над креслярським столом, її абсолютна зосередженість, якою вразливою вона здавалася у своїй роботі. Це прекрасно! Таня уважно розглядала зображення підмор'я, густо заштриховану кімнату з арками з червоного дерева, принесеними з затоплених лісів станції 11. Ця кімната нагадувала Артуру якесь місце, де він бував, але він не міг пригадати, яке саме. Вона поглянула на годинник. «Мабуть, мені вже час, мої маленькі башкетниці мають прийти за 15 хвилин. Зачекай, у мене є для тебе щось». Скляний прес-пап'є прибув кур'єром два тижні тому, надісланий мірандою з її готелю після їхньої зустрічі. Вона пояснила в записці, що Кларк приніс його до їхнього будинку в Лос-Анджелесі, і що вона шкодує, що взяла його, бо була впевнена, що Кларк мав наміри віддати його Артуру, а не їй. Але коли Артур тримав цей скляний шматок у руці, то зрозумів, що немає з ним жодних спогадів. Він взагалі не пам'ятав, що Кларк дарував їм його. І до того ж, останнє, що він хотів у своєму житті – це ще один прес-папіє. «Він чудовий», – сказала Таня, коли він передав його їй. Вона заглянула у каламутну глибину скла. Дякую. «Я зателефоную тобі, якщо Кірстен з'явиться тут. Побачимося після вистави!» Вона поцілувала його. «Звісно!» – відповіла вона. Коли вона пішла, він ліг на диван і заплющив очі, але за 15 хвилин у двері постукала Кірстен. Його виснаження переходило у хворобу. Коли він підвівся, на лобі виступив Піт. Він впустив її і швидко сів. «Моя мама купила книгу, на обкладинці якої є ти!» – сказала вона. Вона сіла навпроти нього на іншому дивані. Єдина книга, що існувала з Артуром на обкладинці, була Дорога ві. Йому стало нудотно. Ти її читала? Моя мама не дозволяє мені її читати. Каже, що вона недоречна. Вона таки сказала Недоречна? Так. Ну, сказав Артур, я вважаю недоречним саме існування цієї книги. Вона правильно робить, що не показує її тобі. Єдиний раз, коли він зустрічав матір Кірстен, вона притиснула його до стіни із питанням, чи є у нього якісь проекти з ролю для маленької дівчинки. Йому хотілося її струснути. «Ваша донька така юна, хотілося сказати йому, дайте їй побути дитиною, дайте їй шанс. Я не розумію, чому ви цього для неї хочете. Він ніколи не розумів, чому хтось бажав би своїй дитині кар'єру в кіно». «Ця книга погана?» «Я б хотів, щоб вона не існувала. Але знаєш, я радий, що ти зайшла», – сказав він. Чому? «У мене для тебе подарунок». Він відчув легку провину, передаючи їй комікси «Доктор 11», адже Міранда призначала їх йому, але він не хотів їх, бо не хотів володіти жодними речами. Він не хотів нічого, окрім свого сина. Коли він знову залишився один, Артур одягнув костюм. Він кілька хвилин посидів у своєму вбранні, насолоджуючись вагою оксамитового плаща. Залишив корону на кавовому столику поряд з виноградом і пішов коридором до гримерної. задоволення бути серед людей – він вирішив, що, мабуть, з'їв щось не те, можливо, у тому ресторані. Він мав годину на самоті у своїй гримерці, де пив ромашковий чай. Уголос промовляв рядки до свого відображення в дзеркалі. Ходив туди-сюди, торкався темних кіл під очима, поправляв корону. За півгодини до виходу на сцену він зателефонував Тані. «Я хочу зробити для тебе дещо», – сказав він. «Це може видатися раптовим, але я думаю про це вже тиждень». Що саме? Її щось відволікало. Він чув, як троє маленьких дівчаток сваряться на фоні. Скільки ти ще винна за студентські кредити? Вона якось називала йому суму, але він не міг задати її. 47 тисяч доларів, сказала вона, і він почув надію в її голосі. Надію, на яку не слід сподіватися. Не віру. Я хочу погасити цей борг. Хіба не для цього потрібні гроші? Ось що нарешті означатиме його життя. Після всіх цих років невдалих спроб виграти Оскар після низки касових провалів. Його запам'ятають як людину, яка роздає своє багатство. Він залишить собі лише стільки, скільки потрібно для життя. Він купить квартиру в Єрусалимі, бачитиметься стайлером щодня і почне все заново. «Артур», – сказала вона, – «дозволь мені зробити це для тебе». «Артуре, це занадто». «Ні, не занадто. Скільки часу тобі знадобиться, щоб виплатити борг?» – запитав він лагідно. «З тим темпом, який у тебе зараз». «Мені буде 60 з гаком, але це мій борг, я...» «Тоді дозволь мені допомогти», – сказав він. «Без жодних зобов'язань, обіцяю. Просто приходь до мене в гримерку після вистави сьогодні ввечері, і я випушу тобі чек». «Що мені сказати батькам? Якщо я їм скажу, вони захочуть знати, звідки в мене ці гроші». «Скажи їм правду. Скажи, що ексцентричний актор дав тобі чек на 47 тисяч доларів без жодних умов». «Я не знаю, як тобі подякувати», – сказала вона. Коли він закінчив розмову, відчув несподіваний спокій. Він позбудеться всього, що можна було б скинути за борт, цього тягаря, грошей і речей, і в цьому звільненні стане легшою людиною. «П'ятнадцять хвилин!» – покликав помічник режисера за дверей. «Дякую, п'ятнадцять!» – відповів Артур і почав повторювати свої репліки спочатку. На словах «Даємо тобі як первородній гоноріллі, ми перше» – він глянув на годинник. Було всього шоста ранку в Ізраїлі, але він знав, що Тайлер і Елізабет встають рано. Він насилу вмовив свою колишню дружину. Дві хвилини, Елізабет, я знаю, що він збирається до школи, я просто хочу почути його голос, і заплющив очі, слухаючи, як телефон передають у маленькі руки його сина мій первісток, мій єдиний син, моє серце. Чому ти телефонуєш? пролунала підозрілим дитячим голосом він згадав, що Тайлер сердився на нього. Я хотів привітатися. Тоді чому тебе не було на моєму дні народження? Артур обіцяв бути в Єрусалимі на день народження Тайлера, але дав цю обіцянку 10 місяців тому і відверто кажучи, забув про неї, поки Тайлер не зателефонував йому вчора. Артурові вибачення не подіяли. Я не можу бути там, друже. Якби міг, то був би, але ж ти скоро приїдеш до Нью-Йорка. Ми ж побачимося наступного тижня. Тайлер не знайшов, що відповісти. Ти ж летиш до Нью-Йорка сьогодні ввечері, так? Напевно. Ти читав ті комікси, що я тобі надіслав? Тайлер не відповів. Артур сів на диван і сперся чолом на долоню. «Тобі сподобалося, Тайлере, ті комікси?» «Ага». «Десять хвилин», – сказав помічник режисера за дверей. «Дякую, десять. Я дивився ті комікси», – сказав Артур. «Але, здається, я не зовсім зрозумів, про що вони. Я сподівався, що, може, ти поясниш мені». «Що саме?» «Ну, розкажи мені про доктора 1-го. «Він живе на космічній станції». «Справді, на космічній станції?» «Це як планета, але маленька планета», – сказав Тайлер. «Насправді, вона трохи зламана. Вона пройшла крізь крутовину, тому ховається в глибокому космосі, але її системи були пошкоджені, і на її поверхні майже одна вода». Він відходив від образи, розповідаючи. «Одна вода?» Артур підняв голову. Він припустився помилки, дозволивши Тайлеру так віддалитися від нього. Але, можливо, це ще можна було виправити. «То вони живуть у воді? Доктор Одинадцятий і його... його люди?» Вони живуть на островах. У них є місто, яке повністю складається з островів. Там такі мости і човни. Але це небезпечно через морських коників. Морські коники небезпечні? Вони не такі, як ті морські коники, яких ми бачили в банці в Чайнатауні того разу. Вони великі. Наскільки великі? Дуже великі. Я думаю, що вони дуже великі. Вони величезні, просто величезні, і вони вистрибують із води. У них очі, як у риб, і на них їздять люди, і вони хочуть тебе схопити що трапляється, якщо морський коник схопить тебе. «Тоді він тягне тебе під воду», – сказав Тайлер. «І тоді ти належиш підводному світу». «Підводному світу?» «Це підводне місце», – він говорив швидко, захопившись розповіддю. «Вони – вороги доктора одинадцятого, але вони насправді непогані. Вони просто хочуть повернутися додому». «Друже», – сказав Артур. «Тайлере, я хочу, щоб ти знав, що я тебе люблю». Мовчанка була такою довгою, що Артур подумав би, що зв'язок обірвався, якби не звук проїжджаючої машини. Хлопчик, мабуть, стояв біля відкритого вікна. «Я теж», – сказав Тайлер. Його було важко почути, голос був такий тихий. Двері в гримерку трохи відчинилися. «П'ять хвилин», – сказав помічник режисера. Артур махнув у відповідь. «Друже», – сказав він, – «мені пора йти». «Ти знімаєшся у фільмі?» «Не сьогодні, друже, я виходжу на сцену». Гаразд, бувай, сказав Тайлер. Бувай, я побачу тебе в Нью-Йорку наступного тижня. Артур завершив виклик і ще кілька хвилин сидів на одинці. Йому було важко зустрітися з власним поглядом у дзеркалі гримерки. Він був дуже втомлений. На місця, сказав помічник режисера. Декорації для цієї постановки Ліра були чудові. На задньому плані сцени побудували високу платформу, розписану під балкон із витонченими колонами, спереду стилізовано під камінь, а задню – гола фанера. У першому акті платформа слугувала кабінетом старіючого короля, і Артур мав сидіти у фіолетовому кріслі, поки зал наповнювався у профіль доглядачів, тримаючи в руках корону. Стомлений король наприкінці свого правління, можливо, вже не такий проникливий, як колись, замислюється над катастрофічним поділем свого королівства. Внизу, на головній сцені, три маленькі дівчинки грали в при м'якому освітленні. За сигналом помічника режисера, вони встали і зникли за лаштунками ліворуч. Узаді згасло світло, і це був сигнал для Артура, щоб встати і піти. Він пробрався за лаштунки в темряві. Його шлях освітлював суфлер з ліхтароком, як тільки Кент, Глостер та Едмунд вийшли на сцену справа. «Я не розумію», – сказав Артур, режисерові якого звали Квентін, якого Артур потайки не дуже любив. «Навіщо я там?» «Ну, ти скажи мені», – відповів Квентін. Ти розмірковуєш надмінливості влади, правда? Ти обдумуєш поділ Англії. Ти думаєш про свої пенсійні заощадження. Грай, як вважаєш, за потрібне. Просто дивірся мені, це гарний візуальний ефект. Тобто я там, бо тобі подобається, як це виглядає. Спробуй не забагато думати, сказав Квентін. Але що ще робити там, на платформі, як не думати? На прем'єрі попередніх показів Артур сидів у кріслі, поки глядачі заходили в зал, слухаючи їхні шепоти, коли вони його помічали, дивлячись на корону в руках, і був здивований, наскільки настійким він себе відчував. Він уже робив це раніше, перебував на сцені до початку вистави, але зрозумів, що в останній він так робив, коли йому було 21. Він пам'ятав, що тоді йому це подобалося – виклик. Жити у світі вистави ще до її початку, але зараз світло було надто близько, надто гаряче, і піт стікав у нього по спині. Під час свого першого шлюбу з Мірандою вони якось відвідали вечірку після золотого глобуса, яка наприкінці ночі пішла не так. Міранда, яка, можливо, випила коктейлів більше, ніж треба, та не звикла до високих підборів, спіткнулася і вивихнула щиколотку в спалаху фотокамер, коли вони виходили, Артур був занадто далеко, і він зрозумів, що вона впаде, що вона стане історією для таблоїдів. У ті часи він знав кількох акторів, чия кар'єра згасла, перетворившись на похмуре існування між реабілітацією та розлученнями, і він знав, що може зробити з людиною історія в таблоїдах, руйнівний ефект такого контролю. Він нагрубив міранді переважно через почуття провини, і в машині вони наговорили один одному неприємних речей вона мовчки зайшла до будинку, не сказавши йому ні слова. Пізніше, проходячи по відчиненні двері ванної, він почув, як вона говорить сама до себе, знімаючи макіяж. «Я ні про що не шкодую», – сказав їй відбиток у дзеркалі. Артур зупинився, почувши це, але потім пішов далі, і все ж ці слова залишилися з ним. Багато років потому, в Торонто, на фанерному другому поверсі декорацій до короля Ліра, він нарешті усвідомив, у чому була проблема. Він зрозумів, що є людиною, яка шкодує майже про все, жаль стискав його з усіх боків, німов це метелики, які летять на світло. Це й було головною відмінністю між 21 і 51 роком, вирішив він, неймовірна кількість жалю. Він зробив чимало речей, за які не був гордий. Якщо Міранда була такою нещасною в Голлівуді, чому він просто не забрав її звідти? Це не було б важко. Він зрадив Міранду за Елізабет, Елізабет із Лідією, а Лідію просто відпустив до когось іншого. Він дозволив, щоб Тайлера забрали на інший край світу. Він провів усе своє життя в гонитві за чимось, грошима, славою, безсмертям чи всім одразу. Він навіть не знав свого єдиного брата по-справжньому. Скільки дружб він занадбав, поки вони не зникли остаточно. Під час першого показу вистави він ледь зміг зійти зі сцени. Наступного вечора він піднявся на платформу вже з новою стратегією. Він подивився на свою корону і пробігся по таємним списком усього хорошого. Рожеві магнолії у дворі будинку в Лос-Анджелесі. Концерт під відкритим небом, як звук здіймається в небо. Тайлер у ванні у два роки, сміється в хмарі мильної піни. Елізабет у басейні вночі, на самому початку, коли вони ще не мали жодної сварки, як вона занурювалася у воду майже безшумно, і два відбитки місяці на поверхні розсипалися на осколки. Танесі з Кларком, коли їм було по 18 їхні фальшиві посвідчення в кишенях. Кларку у стробоскопів. Отчі Міранди, як вона дивилася на нього, коли їй було 25, і вона ще його кохала. Його третя дружина, Лідія, займається йогою на задньому подвір'ї вранці. Круасани в кафе навпроти його готелю. Таня, яка потягує вино. Її усмішка. Поїздка в снігочеснику його батька, коли йому було 9. Той момент, коли Артур пожартував, і його батька з молодшим братом не могли перестати сміятися. Чиста радість тієї миті. Тайлер. У ніч свого останнього виступу Артур був лише на середині списку, коли пролунав його сигнал, і настав час виходити. Він пішов за білою стрічкою-стрілкою, за світлом ліхтарика, сценічного робітника і спустився до правої куліси. На іншому боці сцени він побачив Таню, яка збирала трьох маленьких дівчаток і вела їх у напрямку гримерних. Вона подарувала йому усмішку, послала повітряний поцілунок. Він відповів так само, чому б і ні, і проігнорував шепіт, що здійнявся за лаштунками. Пізніше жінка з гримерки поклала йому на голову вінок із квітів. Він був у своєму костюмі лахмідника для сцени безумства. Знову побачив Таню на іншому боці сцени. Вона вже жила останній тиждень свого життя, адже грузинський гриб був зовсім близько. І тут поруч з'явився сценічний робітник, тримаючи Кірстен за руку. «Привіт!» – прошепотіла Кірстен. «Мені дуже сподобалися комікси». «Ти вже їх прочитала?» «Я встигла прочитати тільки початок». «Мій вихід!» – прошепотів він Поговоримо пізніше. І він вийшов у бурю звукових ефектів. Хто то йде сюди? сказав чоловік, що грав Едгара, за чотири дні він помре від грипу. Розумне так ніколи б не прибралось. Вони мені нічого не можуть зробити за те, що я карбую гроші, сказав Артур, плутаючи репліку. Зусереться, наказав він собі, але його думки були розкидані, голова трохи паморочилася. Я король. Це видовище розриває мені серце, сказав Едгар. Глостер підняв руку до загорнених марлею очей. За сім днів він загине від переохолодження на шосе в Квебеку. Артурові ставало важко дихати. Він почув легкий перелив арфи, а тоді з'явилися діти, ті самі дівчата, що грали його дочок на початку вистави. Примари самих себе, маленькі привиди. Дві з них помруть від грипу у вівторок наступного тижня. Одна вранці, друга пізніше того ж дня. Третя – Кірстен, промайнула за колоною. Це з жіночим тулубом, кентаври! Сказав Артур, і саме тоді це сталося. Раптовий біль, стиснення, тягар на грудях. Він похитнувся і потягнувся до фанерної колони, яка, як він знав, мала бути десь поруч, але неправильно розрахував відстань і боляче вдарився рукою об дерево. Він притиснув руку до грудей, і йому здалося, що вже робив цей рух раніше, щось у ньому було знайоме. Коли йому було сім років на острові далано, він і його брат знайшли пораненого птаха на пляжі. І птах дрібний. Сказав Артур, думаючи про того птаха, але його власний голос здавався йому задушеним, а Едгар дивився на нього так, що Артуреві здалося, ніби він знову збився з тексту. Його охопила запаморочення. І птах дрібний! Чоловік у першому ряду підвівся зі свого місця. Артур притиснув руку до серця, так само як тримав тоді пташку. Він більше не був упевнений, де знаходиться, чи, можливо, був одразу у двох місцях. Він чув, як хвилі накочуються на берег. Сценічне світло залишало сліди в темряві так само, як колись комета, коли він підлітком стояв на землі біля будинку своєї подруги Вікторії, вдивляючись у нічне небо, де комета Хекутаке зависла муфліхтар у холодній темряві. З того дня на пляжі, коли йому було сім, він пам'ятав тільки те, що серце птаха завмерло у нього в долоні. Спершу тим тяче, а тоді завмираючи зовсім. Чоловік із першого ряду тепер уже біг, і Артур теж був у русі. Падаючи на колону, він почав осідати додолу, а навколо нього кружляв сніг, мерехтячи у світлі прожекторів. Йому здалося, що це найпрекрасніше видовище, яке він коли-небудь бачив. У Доктор 11, том 1, випуск 2, переслідування, Доктор 11 відвідує привид його наставника, капітана Лонагана, якого нещодавно вбив найманий убивця з підмор'я. Міранда відкинула 15 варіантів цього зображення, перш ніж їй здалося, що вона змалювала привида ідеально, працюючи годину за годиною. І багато років потому, в самому кінці, марячи на порожньому пляжі на узбережжі Малайзії, поки морські птахи підіймалися і падали в повітрі, а лінія кораблів розчинялася на горизонті, вона знову і знову поверталася до цього образу, віддаляючись від нього, а потім знову наближаючись, і зрештою якось прослизнувши крізь рамку. Капітан зображений тендітними акварельними фарбами, прозорий силует у тьмяному світлі офісу доктора 11, який ідентичний адміністративному кабінету Леона Привана в його Торонському офісі, навіть до двох степлерів на столі. Різниця лише в тому, що з вікна офісу Леона Привана відкривався вид на спокійні води озера Онтаріо, тоді як з вікна доктора 11 видно місто, скелясті острови та мости, що з'єднують гавані. Померанський шпіц Лулі згорнувся клубочком із у кутку кадру. Дві ділянки офісу затінені діалоговими бульбашками. Доктор 11. Що ти відчував у той момент, коли все закінчилося? Капітан Лонаган. Це було точнісінько, як пробудження від сну. 55. Мандрівна симфонія покинула аеропорт яскравого вересневого ранку. Вони залишалися там п'ять тижнів, відпочиваючи та лагодячи фургони, щовечора виконуючи Шекспіра або музику, і після них залишався оркестровий і театральний післясмак. Того дня Гарретт насвистував брандербурзький концерт, працюючи в садах. Долорес пошепки повторювала уривки Шекспіра, підмітаючи підлоги терміналу, а діти вправлялися у фехтуванні палицями. Клерку усамітнився в музеї. Він змахував пером пил зі своїх експонатів і думав про симфонію, що рушала уздовж узбережжя, несучи з собою Шекспіра, зброю та музику. Вчора Кірстен подарувала йому один із двох коміксів про Доктора Одинадцять. Він бачив, що їй було боляче з ним розлучатися, але симфонія вирушала в невідомі місця, і вона хотіла бути впевненою, що хоча б один екземпляр буде в безпеці, якщо на дорозі станеться щось погане. «Наскільки мені відомо, напрямок, у якої ви йдете, цілком безпечний», – сказав їй те саме він сказав диригенці кількома днями раніше. Час від часу звідти приходять торговці. Але це не наша звична територія, сказала Кірстен, і якби Кларк не встиг пізнати її трохи за ті тижні, що симфонія жила у залі вилютів, що вечора виконуючи музику чи Шекспіра, він міг би не помітити збудження в її голосі. Вона аж кипіла від нетерпіння побачити південне місто з електричною мережею. Коли ми повертаємося, я заберу цей примірник назад і залишу вам інший. Так один із коміксів завжди буде в безпеці. Увечері Кларк закінчує витрати пил зі своїх любих експонатів у музеї цивілізації і вмощується у своєму улюбленому кріслі, щоб при світлі свічки перечитати пригоди доктора 11. Він зупиняється на сцені вечері на станції 11. У ній є щось знайоме. Жінка в квадратних окулярах згадує життя на землі. «Я подорожувала світом до війни», – каже вона. Провела деякий час у Чеській Республіці, знаєте, у Празі. І Кларк відчуває, як сльози підступають до очей, тому що раптом впізнає цю вечерю. Він там був. Він пам'ятає цю жінку, її окуляри та манірність. Чоловік, що сидить поруч із нею, трохи схожий на нього самого. Блондинка на іншому кінці столу – безсумнівно Елізабет Колтон. А чоловік за нею в тіні має певну схожість із Артуром. Колись Кларк сидів із ними за столом у Лос-Анджелесі під електричним світлом. У коміксі Доктор Одинадцять сидить, схрестивши руки, не слухаючи розмову, заглиблений у думки. У пам'яті Кларка офіціанти розливають вино, і він відчуває ніжність до всіх, хто там був. Офіціантів, господарів, гостей. Навіть до Артура, який поводився огидно, Навіть до його адвоката з неприродно засмаглою шкірою. Навіть до тієї жінки, що сказала Прага як Прага, Навіть до собаки, що заглядала у вікно. На іншому кінці столу Елізабет дивиться у свій келих. У пам'яті Кларка Міранда встає, вибачається і виходить у ніч. Йому цікаво, і він хоче дізнатися її краще, тому каже іншим, що йому потрібна сигарета, і слідує за нею. Що сталося з Мірандою? Він не думав про неї так давно. Усі ці примари. Він пам'ятає, як вона пішла працювати в індустрію судоплавства. Кларк підводить погляд і спостерігає за вечірньою метушнею на злітному полі, за літаками, що не піднімалися в повітря вже 20 років, за відображенням свічки, що тремтить у склі. Він не сподівається побачити літак у небі за свого життя, але чи можливо, що десь там знову виходять у море кораблі? Якщо з'явилися міста зі світлом на вулицях, якщо існують оркестри та газети, то що ще може містити цей світ, що пробуджується? Можливо, судна вирушають у путь прямо зараз, прямують до нього чи від нього, ведені моряками, які орієнтуються за зорями, гнані, потребуючи, можливо, просто цікавістю, що сталося з країнами по той бік океану. Принаймні, саме ця можливість приємна для роздумів. Йому подобається думати про кораблі, що рухаються водами до іншого світу, що прихований за горизонтом. Подяка. Примітки. Книга згадана побіжно в главі 43, вампіри карантину Північній Америці тощо, The пасаж Джастіна Кроніна. Рядок, написаний на першому фаргоні та витатуйований на руці Кірстен «Виживання недостатньо», узятий із зоряного шляху «Вояджер» епізод 122, який вперше вийшов у вересні 1999 року і був написаний Рональдом Д. Муром. Я завдячую натхненням Саймону Перрі, чия стаття в Daily Mail від 28 вересня 2009 року під назвою «Відкриття. Флот привид рецесії, який стоїть на якорі на схід від Сінгапуру», надихнула на створення глав, дії яких відбуваються в Малайзії. Сценічне втілення короля Ліра в Торонто, описане в цій книзі, частково базується на вишуканій постановці п'єси Джеймсом Лапайном у паблік Сіате у Нью-Йорку в 2007 році, де в незвичайний спосіб було додано трьох маленьких дівчаток, які виконували безсловесні ролі дитячих версій дочок Ліра. З подякою, моїй чудовій агенці Кетрін Фосет та її колегам у Кертіс Браун, Анні Вебер та її колегам у United Agents. Моїм редакторам, чия невтомна праця, зробила цю книгу набагато кращою, ніж вона могла би бути. В алфавітному порядку – Дженні Джексон із Knopf, Софі Джонатан із Пікадор, UK та Дженніфер Ламберт із Херпер Колінз, Канада. Усім, хто придбав і або працював над цією книгою – в НОП, Пікадор, Херпер та за кордоном. Согайлу та Вазою за таку люб'язну допомогу у плануванні мого книжкового туру. Грего Майклсону Фреду Ремі та їхнім колегам із Анбрілд за їхню підтримку та щедрість, Мішель Філгейт і Пітеру Гає за те, що вони читали і коментували ранні версії рукопису. Фамелі Мюрей, Сарі Маклахлан, Ненсі Міллер, Кірстен Копраш, Кетті Поріс, Мегі Рікс, Лорі перча та Андрія Шульц за їхній ентузіазм до цієї роботи та надзвичайно корисні редакційні коментарі, Річарду Фосету за антропологічну допомогу, Джону Ростену за інформацію про міст Кевіну Манделу завжди за все. Книгу переклав та озвучив Андріан Антон. І крапка.